Буремний перевал Емілі Бронте. Розділ другий. Вчора по обіді на землю спустився туман і відчутно похолоднішало. Я майже напевно вирішив провести пообіддя у теплій затишку свого кабінету, ніж місити градзюку на шляху до буремного перевалу. Але пообідавши, зауважте, що обідую я між 12 і 1. Економка поважного трона, незамінна у домашньому господарстві, не пішла на зустріч моєму мимозі накривати на стіло п'ятій. І піднявшись із цим зледачилим наміром нагору та зайшовши в кімнату, я побачив служницю, що стояла на колінах та задмухувала останній жевріючий вогник, здіймаючи пекельні хмари попелу. Ця картина спонукала мене до негайної втечі. Взявши капелюха та здолавши чотиримильний шлях, я прибув під садові ворота Мад'ятку Гіткліфа, саме тоді, коли почав падати перший лапатий сніг. На вершині пагорба земля вкривалася паморозю, а повітря було таким холодним, що змушувало мене тремтіти. Після марних спроб підняти засоб, я перестрибнув паркан і, пробігши алеєю, обсадженою кущами Агросу, загрюкав у двері. Я стукав доти, доки мої пальці не задобіли. У будинку скавуліли собаки. От, поганці, подумки лаявся я. Ви заслуговуєте на довічне ув'язнення у цьому місці за свою гостинність. Принаймні, я б не закорковував так дверей день, але я це не зважатиму, все одно увійду. Отак, розлютившись, я вхопився за клямку і що духу загупав у двері. Кисле обличчя Джозефа вигукнуло з вікна з цараю. Що треба? прокричав він. Хазяїн там, долі в курнику, ідіть туди, якщо прийшли з ним побалакати. «Що, вдома немає нікого, щоб відчинити двері?» – загукав я у відповідь. «Нікого, окрім господині. Та вона вам не очинить, хоч до ночі репетуйте». «Чому? То ви не можете доповісти їй про мене? Джозефе, га Не, «Ні-а, з чого б це?» – пробурчав він, щезаючи в глибині сараю. Врешті почався справжній снігопад. Я знову схопився за клямкою, щоб повторити спробу. Та раптом побачив хлопця, без кожуха, звив мене плечі, який йшов від заднього двору. Він гукнув, щоб я йшов за ним, і перетнувши пральню та бруковане подвір'я, де виднілися накриття для вугіля, помпа та голуб'ятня, ми нарешті дісталися великої, теплої та відрадно осяяної кімнати, вже знайомої мені. По сінах кидали відблиски вогні і коменка, в якому горіло вугілля, торф і хмиз. Біля столу, щедро накритого для вечері, я мав приємність побачити господиню, про існування якої раніше й не підозрював. Я вклонився і зачекав, гадаючи, що вона запросить мене сісти. Вона ж мовчки і непорушно дивилася на мене, відкинувшись назад у своєму кріслі. «Поганенька погода», – зауважив я. «Боюся, місіс Гітліф, що ваші двері колись не витримають натиску гостей. Через велику кількість вільного часу у ваших слуг мені довелося добряче померзнути». Жодного слова не злетіло з її вуст у відповідь. Я дивився на неї, а вона на мене. Їй холодний, байдужий погляд не ковзав по моїй постаті. «Сідайте», – різко сказав хлопець. «Він скоро прийде». Я послухався. Кашлянувши, покликав паскудницю Юнону, яка милостиво зворухнула кінчиком хвоста на знак того, що пам'ятає нашу першу зустріч. «Гарна тваринка», – проводив я далі. «А цуценят, мабуть, плануєте роздати?» Вони не мої», – мовила руб'язна господиня таким неприязним тоном, на який не спромігся пісам Гідкліф. «А то ось, напевно, вже точно ваші улюбленці?» Докинув я, киваючи на ліжник у темному кутку, де виднілося щось схоже на кицьок. «Так і улюбленці виглядали б трохи дивно», – презирливо відповіла вона. Як на лихо, то була купа битих кролів. Я ще раз кашлянув та присунувся ближче до вогню, повторивши своє зауваження про негоду. «То не треба було виходити на двір», – відказала вона, підводячись, щоб зняти з полиці над коменком дві розхрабовані бляшанки. Досі вона залишалася в тіні, але зараз я зміг роздивитися її статуру обличчя. Вона була струнка і зовсім не юна. Надзвичайно миловидий тип зовнішності. Пригарне витончене обличчя. Таких мені ще бачити не доводилося. Ляні? Ні, радше золоті кучері спадають на тендітну шию, а очі, якби дивилися ласкавіше, були б просто чудовими. На щастя, для мого вразливого серця в її ставленні не можна було віднайти нічого, крім почуття презирства та ще дивної безнадійної туги. Бляшанки з чаєм стояли так високо, що вона ледве могла до них дотягтись. Я зробив рух на зустріч, бажаючи їй допомогти, але вона відсахнулася від мене, як скупар сихається, коли хтось йому раптом пропонує допомогти порахувати його гроші. «Не треба мені вашої допомоги», – кинула вона. «Я можу дістати все сама». «Перепрошую!» – поспішив вибачитись я. «Вас запросили на чаювання?» – вимогливо спитала вона, надягаючи фартуха поверх своєї простої чорної сукні, і взяла ложечку, щоб заварювати чай. «Із задоволенням вип'ю чашечку!» «Вас запросили?» – наполягала вона. «Ні!» – зізнався я, злегка всміхнувшись. Але ви принагідно можете мене запросити!» Вона швергнула лижечку з чаєм назад у ляшанку і сілася назад, насупивши лоба і відкопиливши нижню губу, наче дитина, що отот заплаче. Тим часом хлопець натягнув старий кошлатий кожух та став біля вогню, святлячи мене очима, наче я завдав йому смертельної образи. Я почав вагатися. Мабуть, він простий слуга, його одяг та говірка однаково грубі, робили його не схожим на з верхніх гітхліфів. Здавалося, що його густих темних очей ніколи не торкався грабінець. Вуса окупували півобличчя, а руки були смаглявими, як у робітника. Але хлопчина поводився розкруто, майже зухвало, та ніяк не виявляв звичайної для прислужника запопадливості перед хазяйкою. Не зауваживши нічого, що б вказувало на справжнє становище цього хлопця, я вирішив краще не звертати уваги на його інтригуючу поведінку. За п'ять хвилин уйшов Гітклів і деякою мірою загладив незручну ситуацію. «Ось бачите, сер, я прийшов, як і обіцяв», – удавано бадьоро голосив я. «Боюся, через негоду я пробуду вас у в'язненні з півгодинки, якщо ви, звісно, будете такі ласкаві надати мені притулок на такий час». «Півгодини?» – перепитав він, обтрушуючи одяг від снігу. «Цікаво, як це можна було вибрати для прогулянки таку негодящу погоду?» Знаєте, що ви ризикували заблукати в тутешніх болотах? Такими вечорами навіть знайомі з цими заболочними місцями люди часто збиваються з дороги. Можу вас запевнити, що на зміну погоди найближчим часом годі сподіватися. Тоді, можливо, хтось із ваших хлопців мене проведе і залишиться поночувати у Гренджі. Ви могли б мені виділити когось? Ні, не можу. Справді. «Ну, тоді я буду змушений довіритися власній інтуїції, щоб віднайти дорогу». «Хм... Ти колись зберешся робити чай?» Кинув він по тертому кожухові, що весь час зиркав то на мене, то на молоду леді. «А йому теж наливати?» – звернулася вона до Гіткріфа. «Та робиш щось нарешті!» Так дико гримнув він у відповідь, що мене аж пересмікнуло. Тон, яким це було сказано, виказував справді лютий поганий характер – Тепер у мене вже не було підстави називати Гіткліфа всього лише солідним чолов'ягою. Коли все нарешті було готове, він запросив мене приєднатися зі словами. «А тепер, сир, підсувайте до столу свого стільця». Ми всі, і неотеснені хлопчина, теж повсідалися за столом. Поки ми смакували вечерю, за столом панувала сувора мовчанка. Я вирішив, що коли то я створив таку гнічучу атмосферу, то просто зобов'язаний розрядити обстановку. Не сидять же вони щодня такі нахмарені і небалакучі. Яка погана вдача в них не була б, не можуть же вони щодня ходити з такими сердитими обличчями. «Дивно!» – почав я у перерві між чаюваннями, чекаючи наступної чашки чаю. «Так дивно бачити, наскільки звички можуть впливати на наші смаки і почування. Багато хто не уявляє собі щасливого життя у такій цілковитій ізольованості від світу, у якій живете ви». Містер Гіткліф Але смію сказати, що в теплому сімейному колі З такою прекрасною дамою серця Дамою серця? Перервав мене він із майже сатанинським усміхом Та де ж вона, моя прекрасна дема серця? Я мав на увазі місіс Гіткліф, вашу дружину Он як То ви припускаєте, що її дух повстав у вигляді Янгола-охоронця буремного перевалу Поки її тіло спочиває в землі я правильно вас зрозумів. Побачивши, що дав маху, я постарався виправитися. Звичайно ж, їхня різниця у віці була надто великою, як для чоловіка й дружини. Йому близько сорока, вік, коли чоловіки не надто тішать себе надією на кохання юної дівчини. Таку мрію ми для вже на схилі років, а дівчині важко було дати й сімнадцять. мене осягав здогад. Цей селюк поруч із мною, який сьорбає з блюдечка та хапає хліб немитими митими руками – і є її чоловік. Гіткліф молодший, звичайно. Похована заживо у цьому домі, дівчина кинулася в обійми до першого ліпшого, не здогадуючись, що можуть існувати і в кращій партії. Як шкода, що я змусив її пожалкувати про свій вибір. Остання думка може здатися самовпевненою, але припускаю, що так і було. Мій сусід Апостолу видається негарним, а я вже встиг переконатися, що мене вважають досить привабливим. «Місіс Гідклів, моя невістка», – сказав Гітклів, підтверджуючи мої здогади. Говорячи це, він дивно поглянув на неї, поглядом сповненим ненависті. Невже м'язи його обличчя функціонували не так, як у інших, викривлюючи перспективу справжніх душевних почуттів? «А, звичайно, тепер я зрозумів, то ви є щасливим володарем серця цього чарівного Янгола», – звернувся я до свого сусіди. Помилка виявилася ще грубішою, за попередню. Парубійко почервонів і стис кулаки, вочевидь збираючись показати, де тут зимують раки. Але він вчасно отямився і обмежився брутальними пропльонами в мою адресу, які я сумлійно пропустив повз вуха. Ви знову помиляєтеся, сер. Жоден із нас не має щастя володіти вашим славнозвісним, чарівним янголом. Її чоловік помер. Я сказав, що вона доводиться мені невісткою, отже вона була дружиною мого сина. А цей хлопець – не син мені, запевняю вас. Гідклів знову усміхнувся, ніби приписати йому таке батьківство було нечуваним зухвальством з мого боку. Моє ім'я Гортон Ерншоу. відробив хлопець, і я раджу вам його поважати. Я, здається, нічим не виказав свої неповаги, відповів я в душі, потішаючись із його гордовитого, пихатого тону. Він витріщався на мене, поки я не відповів тим самим. Очевидячки поостерігся, що моя спокуса зацідити йому в вухо, або висловити в голос усе, що я про нього подумав, стане занадто сильною. Я усвідомив, що почуваюся у цьому теплому родинному коліт далі незатишніше. Гнітюча атмосфера будинку тисла на мене. Не допомагав навіть такий сякий фізичний затишок. Я вирішив пальнувати, щоб не опинитися під цим негостинним дахом втретє. Процес поглинання їжі скінчився. Ніхто не зронив до мене ні слова, тому я підійшов до вікна глянути, що там із погодою. Що за сумне видовище постало переді мною? На землю спустилася непроглядна ніч. А небо й довколишні пагорби за метіль перетворило на одну суцільну пелену зі снігу. Я не можу дістатися додому без провідника. Мимоволі вихопилося в мене. Шлях, певно, вже замило. А якщо й ні, то я навряд чи знайду дорогу в таку хортовину Гортоне, позганяй вівці до кошера, а то їх за ніч геть засипли снігом Звелів Гітклів А двері припни дошкою Що ж мені робити? Я почав дратуватись Мені ніхто не відповів, Озирнувшись довкола, я побачив лише Джозефа, який ніс собакам відру каші Та місіс Гітклів, що схилилася над вогнем, знайшовши собі розвагу вона намагалася підпалити пучок сірників, що впали, коли вона діставала чай. Джозеф, спекавшись свої ноші, критично оглянув кімнату і проскрипів. «Це з якого дива ви тут байдикуєте, коли всі гарують на дворі? Але вам що кажи, що не кажи, діла не буде! Най вас чортяка вхопить слідом за вашою матінкою!» Спершу я вирішив, що ця палка-промова звернена до мене і розлючено ступив до старого шарлатана з наміром виштовхати його за двері. Та мене перепинила місіс Гіткліф. «Ти старий буркун!» – вигукнула вона. «Ти не боїшся, що тебе чорти візьмуть, коли ти їх так любо згадуєш? Попереджаю, не зли мене, бо зажадаю, щоб диявол перейшов по твою душу». О, поглянь сюди, Джозефе!» – вела вона далі, знімаючи з полиці важку чорну книгу. «Я покажу тобі, наскільки добра я оволоділа мистецтвом чорної магії». Скоро весь дім це зрозуміє. Руда корова здохла не просто так, а твій ревматизм навряд чи лише наслана богом кара. «Ох, поганка!» – видихнув старий. «Хай береже нас од нечистого Господь!» «Ні, нечистивці! Ти, відкинутий богом, іди звідси, а то я занапащу твою душу! Я зліпила з воску та глини твою фігурку, і знай, перший же, хто наважиться переступити межу – «Буде... Ні, я не скажу, що з ним буде, але ти це відчуєш на власній шкурі. Забирайся, бо я можу тобі наврочити!» Мала відьмачка недобре всміхнулася, і Джозеф, здригнувшись від невдаваного жаху та бурмочучи молитви, поспішив зникнути з її очей. Вийшовши за двері, він вигукнув. «Відьма!» Я подумав, що вона просто жартує таким моторошним способом. І коли ми залишилися наодинці, спробував змусити її перейнятися моєю скрутою. «Місяць Гіткліф», – промовив я щиро, – «вибачте, що турбую вас, але смію думати, що людина з таким пригарним обличчям не може мати кам'яне серце. Дайте якусь вказівку, що допоможе мені знайти шлях додому. Я маю не більше згадки, як туди дістатися, ніж ви, як проїхати до Лондона. Йдіть дорогою, якою прийшли». Відповіла вона, вмостившись у кріслі зі свічкою та поклавши перед собою важку книгу Скупа порада, але це все ще я можу вам сказати Отже, якщо ви дізнаєтеся, що мене знайшли мертвим десь у твані або у сніговому заметі Ваша совість не говоритиме, що у цьому є і ваша провина Хай навіть і так, але я не в змузі вас супроводжувати Вони не дозволять мені навіть вийти до садової браби вони не дозволять мені вийти навіть до садової брами. «Ви...» «Та я б не посмів попросити вас навіть вийти за поріг такої ночі!» – вигукнув я. «Я прошу вас вказати дорогу, а не показати її. Чи вмовте містер Гіткліфа дати мені провідника?» «Кого? Тут лише він сам, Ерншоу, Зіла, Джозеф та я. Кого ви оберете?» «А не має на фермі ще якоїсь хлопчини?» Ні, це всі. Тоді все складається так, що мені доведеться залишитися у вас на нічліг. Це ви можете владнати з господарем. Я в це не втручатимусь. Сподіваюся, це для вас буде уроком і відвадить вас від необачних мандрівок нашими пагорбами. суворо відрубав Гітклів із дверей кухні. Щодо того, щоб залишитися тут, то окремої кімнати для гостей в мене немає. Доведеться вам розділити ліжко з Гортоном або Джозефом, Якщо ви згодні на такі умови? Я можу спати на кріслі в цій кімнаті, відповів я. Ні-ні, чужинець то чужинець, яким би він не був, бідним чи багатим. Мені ні до чого, або й хтось тут шародів без мого відома. Грубо кинув він. Такий випад вивів мене з себе. Виказавши своє роздратування, я проскочив повз нього на двір і наштовхнувся на Еншоу. Було дуже темно, я не міг знайти нічого схожого на вихід. Блукаючи навколо, я почув ще одне свідчення їхнього звичного поводження одне з одним їхню розмову. Поперва хлопець ніби виявив бажання допомогти мені. Я проведу його до кінця парку, сказав він. Ти проведеш його до дідька, ревнув його хазяїн, чи ким він там йому доводився. А коні хто догляне, га? Життя людини важить більше, ніж загроза не доглядяти одного разу коней. Хтось мусить піти з ним. Стиха мовила місіс Гіткліф, зі співчуттям, якого я від неї не сподівався. Та не з твоєї забаганки, відрізав Гортон. Якщо він тобі так запав у душу, то краще помовч. Ну, тоді я плекатиму надію, що тобі показуватиметься його привид. Сподіваюся, містер Гіткліф не вдостоїться іншого орендаря, поки стоятиме Грендж. Гостро перервала та... Слу як кляне!» – пробубонів Джозеф, на якого я саме наткнувся. Він сидів при світлі ліхтаря і доїв корову, дослухаючись до розмови. Я безцеремонно вхопив ліхтаря і, крикнувши, що поверну його завтра, поквапив... поквапився до найближчої хвіртки, що вимальовувалася з темряви. «Хазяйне, хазяйне, він украв світильника!» – залементував старий ган, кидаючись за мною. «Гей, кусако, песику, тримай його, тримай!» Я ще не встиг відчинити маленьку хвірточку, як на мене налетіли два волохаті чудовиська. Вони повалили мене на землю, ліхтар погас. Я задихався від безсилого гніву і приниження під дружній регіт Гіткріфа та Еншоу. На щастя, собаки лише грізно гарчали, спершись на мене лапами і метляючи хвостами. Вочевидь, не збиралися живцем поласувати своєю здобичю. Однак підвестися вони мені теж не дали, і я мусив чекати, поки їхні хазяї зволять мені пособити». На силу звільнившись, просто волосий, Тремтячи від злості, я наказав негідникам негайно відпустити мене, інакше вони пошкодують про своє нахабство. У розпалі я додав кілька відчайдушних погроз, що прозвучали, мов прокльони короля Ліра. Моя гарячковість причинилася до того, що у мене носом пішла кров, а Гідклів усе продовжував реготати, і я продовжував лаятися». Не знаю, чим би закінчилася ця сцена, якби не з'явилася людина, розважливіша за мене і доброзичливіша за моїх кривдників. Це була Зіла, дорідна покоївка, яка нарешті прибігла довідатися, чому стоїть такий гвалт. Вона вирішила, що хтось із них підняв на мене руку і, не сміючи виступити проти хазяїна, звернула свою крикливу артилерію на молодшого з мерзотників. «Оце так, містера Еншоу!» – скрикнула вона. Що це на вас наскочило? Що ви таке відчворяєте? Чи у вас заведено вбивати людей, тільки на вони переступлять поріг? Ой, не буде мені з цього дому. Гляньте на цього бідолагу, він ледве дише. Сійте, нікуди ви отаку не підете. Зайдіть у дім, я вам поможу. Ось так, підождіть. З цими словами вона несподівано хлюпнула мені за шию крижаної води і потягла на кухню. Містер Гідкріф пішов слідом. Його раптовий вибух веселощів ущух. Так само швидко, як і почався. Мені було погано, в голові паморочилося, в тілі відчувалася надзвичайна слабість. Хоч не хоч мені довелося згодитися провести ніч під його крівлею. Гідкрів наказав зілі дати мені склянку бренді і вийшов до кімнати. Покоївка, побідкавшись та втіливши в життя наказ хазяїна, після чого я трохи пожвавішав, повела мене спати.